Kapittel 4 Og Mordecai fikk kjennskap til alt som var blitt gjort. Og Mordecai sønderev så sine klær, og kledde seg sekkelæret og aske, og gikk ut mitt i byen og utstøttet høyt og bittert op. Till slutt kom han så langt som til plassen foran kongens port, for ingen fikk komme in i kongens port i klær av sekkelæret. Og i alle de forskjellige provinsene, hvor kongens ord og hans lov ennådde fram, var det stor sorg blant jødene, og faste, og gråt og klage. For mange ble endåk sekkelæret og aske brett ut som en seng. Og Esters unge kvinner og hennes evnukker begynte å komme inn og fortelle henne det. Og det smertet dronningen dypt. Da sendte hun klær for at hun skulle kle Mordeka i dem, og ta av ham hans sekkelæret. Men han tok ikke imot dem. Da kalte Esther til sig Hatak, en av kongens evnukker som han hade latt stå til tjeneste for henne. Og så ga hun ham en befaling angående Mordecai, for å få vite hva dette betydde, og hva alt dette dreide seg om. Så gikk Hatak ut til Mordecai på byens torg, som var foran kongens bord. Da fortalte Mordecai ham om alt det som hadde hendt ham, og om det nøyaktige pengebeløpet som Haman hadde sagt at han skulle betale til kongens skattkammer i forbindelse med jødene, for å få dem tilintetgjort og han ham en avskrift av med den loven som var blitt gitt i Susan for å få dem tilintetgjort, for att han skulle vise Esther den og fortelle henne om saken og gi henne påbud om å gå inn til kongen og bøndfalle om hans velvilje og komme med en anmodning direkte framfor han angående sitt eget folk. Hatak kom in och og fortalte Esther Mordecais ord. Da talte Esther til Hatak og befalte ham å si til Mordecai, alle kongens tjenere og folk i kongens provinser er klare over at for enhver, mann eller kvinne, som går inn til kongen i den indre forgården uten å være tilkalt, gjelder hans ene lov. Vedkommende skal lide døden. Bare hvis kongen rekker guldseptere ut mot ham, skal han med sikkerhet bli live. Jeg for min del er nå på 30 dager ikke bli tilkalt for å komme inn til kongen. De fortalte så Mordecai Esters ord. Da sa Mordecai at de skulle svare Ester, «Tro ikke i din skjel at kongens husstand kommer til å slippe lettere unna enn alle de andre jødene. For hvis du er helt taus i denne tiden, vil hjelp og utfrielse for jødene komme fra et annet sted. Men du og din fars hus, det vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har oppnådd kongelig verdighet?» Da sa Ester at de skulle svare Mordecai, «Gå avsted.» Kall sammen alle de jødene som finnes i Susan og håll faste for min skyld, og spis ikke, og drikk heller ikke i tre dager, hverken natt eller dag. Også jeg selv og mine unge kvinner skal faste på samme måte, og deretter skal jeg gå inn til kongen, noe som ikke er etter loven. Og hvis jeg må gå til grunne, da må jeg gå til grunne.» Da gikk Mordekar bort og begynte å gjøre alt slik som Esther hadde pålagt han.